avsnitt eh, 304 Det är det jag Det är det ja. mm. Det är det ja. jag kan En lite rolig sak eh, En på jobbet som så... Jag hade inte sett den Det är eh, Norrlands, för Norrlands skuld Och så är det någon, någon som eh, den här någon radioprat Och så, ja, han ska få önska någon låt Och så önskar han en låt Och så svarar den här radiokillen någonting Och hon sa Jag hörde rätt roligt, men är det Stefan? Och hon lyckas inte finns på Youtube, men jag hittade inte rätt på det. Men det, det var exakt som att hon tyckte att det var precis, både dialekten och, och rösten lät som mig. Och det är jättesvårt att höra sin egen röst, men nu har jag hört min egen röst som ja. inte inspelat. Så, att, så att, <laughs> till och med jag tycker att, ja, jo men det där. Det där det, det. Men du vet inte vad det var, så du kan jämföra det. Du, nej, var... men nej hon, hon hittade det på, på Youtube Men jag, jag, jag sökte lite grann snabbt Men jag, jag hittade inte jag får leta vidare Men det är roligt att någon, någon ja. Tyckte att hon var helt säker på att det var jag. Det är roligt, är hon stockholmare? Nej, hon är från Pite Jaha, okej De brukar punta ihop alla norrländska Dialekter helt ja, ja, men hon, hon har ju koll liksom ja, och, okay. mm. och jag tyckte att det lät, jo Rösten lät som Det skulle kunna vara jag. Mm. Det finns bara en podd, Stefan Johansson. Det, det finns bättre original no, ja. Och den år han Jag minns en gång när jag, jag lyssnade på Roger, jag var på Gröna Lund såg Katarina Waves. Jaha. Och då var det. Då sa Roger, kommer jag ihåg, från mycket fotot. Men kolla killen där framme. Han, är, han ser ju precis ut som dig. Nej, så här tittade jag. Och så såg jag. Men fan, han ser ut exakt som mig Det är konstigt om man tycker i själv <laughs> Ja, det <hade laughs> för, för, för, för, för det var ju på håll Jag minns inte om man var på väg och fram Eller man struntade i Men ja, jag, jag, jag, jag träffade mig Men det vore kul liksom <laughs> jag var ju långt för Selfies tid oh. jag var ju på 30-talet Men, men... Nej, Det är sällan man man, ja, man ser något som man själv tycker är lik Jag såg eh... Bläddrar i om singlarna Då jag, hade jag ju Katrina and the Waves Walken och ja. Och någon annan då tror Jag också. Uh -huh. jag kommer inte ihåg några fler med dem men... Hur De... kom det så att ni gick på det då? Nej, det var bara konserter, liksom konserter För det var sommaren 85 86, 86 just det. Och så att det var någon gitarrist man spelade soft Boys, som spelade soft i Softboys Som mm. var med där nu som också var, Det var, som, det var som lite intressant Så du det där Programmet Musikbyrån gjorde Om hitlåtens historia det var. Ja, att det var trumpeterna på Åker och Sandsson som var det Ja, de provade ju en massa Det var intressant att se ja. att De växte fram Jo, apropå Se på tv då, så såg jag på Den här eh, Vad heter det? På SVT Play om helikopters I och med, med på, och med att de var med på, på Spåret Mm vilket tråkig rollgäng. Som redan från början. Det var som att nej men de här bestämde sig för det här. Nu ska vi köra ja. all in Jo, det kommer jag ihåg. Jag såg dem ju på Lollipop. Såg du dem där? Nej. 97 kanske. Och det var ju precis. Jag läste någon som skrev det där. Jag tror det var skrev Larsson som skrev. Han då. Eller? Nej, nu. Utan ja. han sätter där och att. Eh, vilket rock roll -gäng, precis, liksom att. Det var det svettigaste 50 minuterna man kunde... De gick upp och körde alla rockklisch ja, ja, ja. på kort tid och sen gick de av scen liksom. Så det var, och jag håller med det var som en adrenalinkick. Det var riktigt bra. Så är det ju lite melodieöst också. Ja, ja. Dave Grohl från Foo Fighters han, han tyckte ju att man fick se han både för länge sedan mm. 90-talet var också hyfsat i nutid eh så att en helikopters det är det, det är det bästa bandet vi har spelat med ja, okej ja, jag måste kolla på det. jag såg oh, att det oh, hade oh. nämnts i trådarna jo, och det kanske också näm nämndes på trådarna, men när drejen slutade stumma in olika gitarrister innan mm. den här strängen kom in och en, en <här> <här> hade gått under namnet Jack Pounder <här> ja, <så. här> man sa, nej men ja, nej men det är ju inte ens de i Norge för, förstår det roliga nej eh Check absolut ingen ingen utomlands förstår. Nej. Check <laughs> vad, vad, vad, ha? ja. ja. vad ska han? ha för artistnamn? Check Det är bra. Men så långt ifrån helikopters ja. som man kan komma. Men eh, en TV-anknytning är det ju. Absolut. Så att eh... faller vi in på, på dagens tema. Och ämnet var ju Staffan och Bengt. Ja. Som, som du har längtat ute i stugorna. Och det var ju som jag sa i förra avsnittet att det här var eh, enda som jag minns att det hade skrivits som var Staffan mm. och Bengt. <laughs> ja. och, och jag var ju nöjd. Nöjd över det. Kommer du ihåg vad du tänkte på då du det här med bara, det bara som något top of mind eller? ja är bara som företeelse man, man minns ju det här samt och sånt när det kom Ja. det måste jag vara i nu har jag uppskridt det här. Jo, men det var från 72 till 87 ja. olika men, men att, att det var man måste väl ha, jag, jag såg säkert eh, 72 var det så tidigt 72, 72 till och med Ja, okay. ja. För, för då såg man ju i princip Allting uh, Och Jo men sen, sen, sen så kom ju det, det var ju 78 Så kom den här julkul med Staffan och Bengt ja. Det minns jag Det, det tyckte jag var, för det, var en, bra. Det, det var bra för att de hade ju Det var ju som typ Hemma hos dem och Bengt gick man På kaffe Eller, Det var ju som att ja, de bodde där mm. Det var ju som lite mysig Mysig julstämning om man ser på rakarna Vem tyckte du var bäst? Bengt ja, ja, absolut och det Staffan är... var ju mer korrekt Men han var ju lite smålustig också Jo, men de har ju de, Exakt som tänker på fem myror Med Magnus och Brasse ja. En är som är lite ordentlig och, så här, och andra är Ja, jo, precis de är som Magnus och de är Brasse är De var ju Brasse bäst också Ja, sånt Jo, och så, jag, skrev, jag, jag kollade på en massa, eller vad han hade gjort, Staffan. Och jag ser ju här nu att eh, skrivlådan, ordbrukarna kom till 5-1, nämnde ni förra gången. För mig. Och sen alltså sex år efteråt, om gjorde julkul, så hade vi ju också, är just det Julåsvården, det var ju, vad heter det? Men det var Julk väl jul, jul, jul... Ja, precis. Ja. Ja. julstrul med Staffan och Bengt, 84. Det var ju julkalendern. Ja, det är precis. Ja, det kommer inte ihåg namnen med på att de hade julkalender. Ja. Och så sen så var de med i... Jo, en grej man på, på i 5-1. Mm, just det. det. var det nu? Jo, men man ska gissa ord. Ja, någon slags ja, här, gäster och gäster variant va? Ja, men typ äh, Ja, just det, man ska gissa ord uh, Och då den som räknar upp Vilka priser Och vad kan vi vinna Bengt, säger han Och så och det var det Bengts röst som läste ja, just det, ja. så, det, det var ett, Jo, men sen 85 Så gjorde de ju det här Fantastiska inhoppet i Sällskapsresan 2 Mm, det kommer jag inte ihåg De var ju två stycken sparkförsäljare Tror jag Ja och Staffan Ling, han spelade ju som Hedlund. Han sa ju liksom ingenting. Och det var Bengt som var den som pratade. Ja. Hedlund. Va? Eller sa du Hedlund? <laughs> ja. Fan, det var ingen, det var, jag har ingen namn på, på Bengts roller. Ja. Om någon av poddlyssnarna kan komma på det så får du gärna mm. meddela. Jo, men sen ser jag, eh, det var en. Hur var det var 88 liv i luckan i julkalendern. Det minns jag inte. Nej. Men var det Staffan och Bengt tror. Men ett program som jag saknar. Det är ju. Var inte han på Stadskampen. Kulår det Nej, jag såg aldrig det där riktigt jag eller Eller kanske inte var det. Men jag vet att han var med för det var i olika städer som tävlade mot varandra. Ja. Antingen så var Umeå med eller de var i Umeå. Det kanske var det avsnittet de var i Umeå och då var det ju... Vem väljer man då? Jörg Ganell bodde ju inte i Umeå då. Och inte utan, Hedis heller? Jo! Nej, det bodde det den var. Ja, det måste ha varit på... Och, det måste ha 90-talet. Ja, kanske 90-90 är 90, 90, 90, där. Ja. ja. Ja. Och då väljer man naturligtvis Staffan Ling. Ja. Absolut. Vet du vad Staffan Ling heter? Förutom Staffan Ling. Nej. Mats Aha. Mats med H Snyggt. Född i Sund 44 Väldigt fint mm. Bengt Bengt var jag alltså 22 år äldre ja. Han skulle kunna vara, vara Farsan ja, just. Född ju Umeå, död i Umeå jag kommer, jag kommer ihåg att Var på samt och sånt eller Något av programmen Då hade ju Staffan Ling en björnklöven halvdruk. Mm -hmm. Och Bengt hade en och AIK halvdruk. Ja, men nu du säger så låter det lite bekant. Ja, så jag trodde att jag trodde att han var från skileftiga och staff. Äh, Bängt. Eller vill han bara ha hållit igen viktig? Ja, ja. västbottens. Där du liksom. Ja. Kommer du ihåg den där signaturen på något? Där? Det är julkul tror jag. Ja, ja. ja. Vi ska ha så roligt idag. Och så var det så bra. Håll i. Jag har lite av varje. Titta inte. Titta inte. Staffan och Bena. Den finns på. Staffan och Bena. Bra reflektion. Eller bra signatur. Nej, är väldigt bra. Fast jag undrar hur julstrul var. Ja, det, ja, det, det, det får man kolla upp. Bengt, han hade ju... Äh, Hans första äh, inträde i, i tvn. Det var ju 72, en, det var en film. Äh, land. Och då, och då, då så stod det förklaringen. Liksom, och då spelade han då någon figur som heter Lindgren. Och så stod det att, han, att hans roll Det var en skojare Okej Slarver Kanske ingen som går ut och berättar vitsar Utan mer som en skojare En liten slarv Eller en liten lurindrejare vad, vad var han för någonting? Han var ju egentligen Lokförare Ja, man tänker Han var ju inte utbildad skådis eller? Nej Staffan vet jag inte vad man var, men Bengt var ju lokförare. Och så hamnar han in på det här liksom. Staffan känns ju akademisk. Ur universitet och så. Ja, Någonting åtminstone som... när man ser på sant och sånt. Så. Ja, men... Jo, han verkar ju... Lite han, mer så. Han, han gick vidare. Men just att, att eh, han fortsatte som lokförare. Hela tiden? Hela tiden. Okay. Och hans sista framträdande var visst... Eh, med ett matprogram Matlångsprogram tillsammans med Ling Vilket på? Ja Jag kan läsa här För när han dog Var Staffan Ling uppe på sjukhuset Jag vet inte var han dog riktigt Och då skulle det vara hur ska jag säga? Jo men det skulle vara En rolig grej Förra eftersom det roligt jag hörde att han låg på sjukhuset Och var dålig så jag får dit och hittar honom i min sal Så jag sa Hur mår du bänke? Han hade ju haft dödsångest sedan han var 65 så han var nog rätt nöjd Med att det var 85 Och han sa Jag tycker det är för tidigt att, att för att dö Berätta Staffan Lind Ja, jag svarade Hur så? Och han sa Jag är bara 85 Då sa jag, jaha jag trodde att du menade före lunch då började han garvas och slangarna lossnade. <skratt> <skratt> vad var, vad var det som var... Jag tycker, det är för, jag tycker det är för att, att det är för tidigt. För att ja, du... Det var inte superroligt. Jag är bara 85. Jag trodde mer än före lunch. Tid på dagen liksom. Men det var inte jättetydligt. <skratt> Nej, det var inte... Det ingen riktig punch i det jag. Nej, så att man skulle säga det om man blir Jo, sen, eh, <laughs> så lät, slang... och sen... Skratta. Och lätt ro allmängd. <laughs> så slangarna låter. <laughs> Men sen... Eh, eh, eh, eh, vad jag tänkte också på. Det var ju när... När i Nilleshitty. Ja, det har jag också tänkt. Som eh, Robert Gustafsson. Eh, <laughs> Gryder in som Per Hagman. Han heter Per Hagman, hans figur. Ja. Är är han i ån Nej, per Hagman är författaren som var lite het och skrev med cigarett och volt och pool. Ja, ja. Men, men, men vad heter sången i Warner Dice? Per Wiksten. Per Wiksten lösen. Ja, de men i alla fall han dopar ja, Per-Hågam. Han sitter med har har, har med sig två, två hundar och sen han på en händra så att de det är ju tyg hundar när han lossas. Mm. Och så är det väl att ena hostar fram med ett cigarettpaket och den annan tändaren eller Ja men de var ju de håller på stöck ja, ja. Det är två tika, Ja. ja. Och <laughs> två tikar. Staffan och Hehe, två tikar. Staffan och Bengt. Men jag <laughs> inte tycker jag var fantastiskt kul <laughs> när de sa ja. det. För det, det var som att, det, men då var de lite det var lite passerat ja. snäst, Staffan ja. och Bengt. De var inte dagsaktuella aktuella. 94 eller... uh, Typiskt Nilsit till name dropping. Per, jag har tiden tänkt på på ja. på viksen. Har du? Då? Ja, nu, nej men du har tagit mina ja, grejer. Ja. Fast jag jag har tagit lite. Äh, Staffan har bänkt. De hette ju Ling och Andersson, Andersson. Lite alternativa Staffan har vängt. Så mm. får du. Olsson och Johansson. Vilka det är det? Eh, jo, det ligger dig nära. Ja, ja det, är, det är Staffan Olsson och Bengt Johansson. ja Stalle Dräng och Baron. Eh, ja, ja, ja. ja, precis. Ja. Tapper och Palmers. Mm. Dopping och Öster. <laughs> Bengt och Stad är bra. Burenstam Linder och Bedrup. Burenstam? Vem är det? Det var någon Jag tror det var någon alltså Företagsledare och ja. Hildebrand och Feltreich mm. Sten Ja Hällstrand Olsson Ja Lindeborg Och Ramström Jag vill kalla pinnen mm. Brorsa för dig som till Örjan Nej Oj <laughs> Och inte jag som brände ihop det. Piner Romer. jag Romer är just det. Scheja och Westerberg. Mm. Och det för ju mig direkt till min. Jag är ju topplister där. <kör> Okej, okay, ja. Och jag, jag tror att du fick med ganska många faktiskt. Ja. Jag på gjorde, samma tema. Ja, typ, jag gjorde en. Äh, Staffan en tolv i topp. Okej. Okay. Står du får fortfarande pennan på det här. Ja, det är bara... Oj, på nu. Tryck. Ja, ja, nu är det hög teknologi. En tolv i topp. Och ja. du, fick, du fick säkert med de flesta, kanske. Ja, jag tror man. Ja, I alla fall, eh, tolv har vi Staffan Hildebrand. Han är med ja. mm. Elva Staffan Dopping. Mm. Och nu topplistorna eh, Tio Staffan Säga. Ja. Han är ju autograf, han, han spelade en gång på eh, Aula i Norraskolan, var det här tog, alltså, det yes. tog? Jasså. Eh, men här hade vi inte med, på nionde plats har vi Staffan Strand. det han har jag glömt bort. Han som nämnde sig sammansag som Stefan Holm ett tag. Ja. Om inte Staffan Strand var, var bättre ett tag. Jag trodde mer på han när de, när de dök upp, för han var ju som längre. Och... Mm. Eh, plats har vi Staffan Olsson. Sjunde plats, Staffan Hällstrand. Mm. Sjätte, Staffan Tapper. Han hade du, va? Mm. Femte, Staffan Westerberg. Ja. Sen på tredje, fjärde plats var en som inte du hade. Starke Staffan. Westerberg hade jag inte heller. Han hade inte Staffan Westerberg. Jag hade Bengt Westerberg. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja. Eh, Starke Staffan. Och ja starkt i Ja på tredje plats har du Staffan Staldereng. Mm. Andra plats tyvärr Staffan Ling. Och överlägsen etta är Staffan Lindeborg. Ja Lindeborg hade med. Ja. Och när det gäller Bengt så hade jag en fjorton topp där faktiskt. Oj oj oj. Mm. Ja. Vi börjar med Bengt Römbro på fjorton plats. Jaha, han ja. plats är. Trettion plats har Bengt Magnusson. Ja han är god. Tolvste plats, Bengt Grier. Ja, just det. Elfte plats, Vinkänner, Bengt Fridtjofsson. Jaha. Eh, plats eh, Feltreis hade du. Ja. Men sen hade du inte, som jag har på min nionde plats Bengt Wahlström. Nej. Gud, det var vårt. Eh, Barnsdagen. Mm. Bengt Olsson hade du med, det är min åtta. Mm. Min sju är Bengt Pinerantrum. Mm. Och att du kommer ihåg eh, min plats Bengt Baron. Det är starkt. Mm. Bedre upp på femte. Mm. Fjärde hade du inte med. Bland era namn. Eh, Bengt Alstedin. Nej. Var det Hajk? Ja, just det. Mm. Eh, och i topp då. Tredje. Bengt Benga Johansson. Mm. Och tyvärr så... så den här aktuella Bengt han räcker bara till en annan plats Bengt Andersson ja. Och första plats han hade du med Ganska tidigt därför mig, Bengt Palmers Bengt Palmers mm. Bengt Östa hade du inte med Nej Bengt Östa han... Vi snappade ja. <laughs> Han hade även något sådana här café äh, Ja Jag kommer tänka på honom varje dag för att Marika kände hans dotter Var kommer han ifrån? är från, Stockholm det Ja, tror jag Alltså hon hade känt hans mot och så. Hennes, pappa, hennes pappa var journalist Jaha, och han heter Malin Öster Jaha, då måste jag ha Bengt Ja, det var det ju Bengt Öster. Var han inte en nyhetsuppläsare också? Ja, oh, han var på Rapport, rapport? Alltså. ja vad tänker, var han på Rapport då? Och det måste ju ha varit på 80-tal Slutvårsutten ja. Då måste han ju ha känt vet du, tolgraven, Olof Tolgraven ja. ja. Honom kommer inte ihåg Gör du det? Ut. Alltså... Tolit pappa. Ja. Jag har sett någon bild på han ja. När han sitter i rapportstudien där. Då känner jag ja ja, då känner jag en ansiktet. Från den tiden. Ja från den liksom. tiden. Ah, okay. mm. Och då, men då visste man inte att man ska be, att man ska be åka till mm. på, på resor till ja. till diverse städer med sonen till nytt på pläsare på Men hans äldste son. Beatles fantasten. Däremot har jag sett vad heter han vad heter brorsan nu? Jens. Mm. Jag har det han är sett mycket. Han på är fyra med. fast han nu verkar vara mer bakom kameran. Han är ju mer producenten. Ja, ja. ja ah, okej okay. Men Staffan och Bengt är ju tömt. Ja, det kan man Eller? säga. Intressant att vi hade <laughs> samma tema. Där. Jag var så nöjd att kom på andra duos. Jo men ja. Det blir blivit väldigt mycket lister <laughs> Det är ond, tryggt och bra Det är enkelt Ja jag för, var, var det inte Filip och Fredrik som sa någon gång Att, att ja, men det är så enkelt att göra Det blir för enkelt att göra lister i en podd Tror jag var ja. Fredrik som, som sa Ja, okej okay. ja. de, de har ju kört hundra höjder Och allt det där Och räknat ner och Jag tänker på podden, de tjänar ju mer än vad vi gör Ja, marginellt men sen ser du också när det är, när det är corona, det här, vi får ju jobba hemifrån mm. med, med bodden. Så att det, ja. det är en fördel ändå. Ja. Måste man säga. Ja. Ska vi... Ja! Går vi ta till Jag sa förut att det är inte så mycket kvar. Och nu är det ännu mindre kvar. Två lappar. Två lappar. Får du nöjt armband? Ja, det är fint. Ja. Oj! Nej, jag minns inte alldeles hur jag skriver det här. Eh, husdjur. Fan vad bra. Jag får skriva upp så här på vår. Jag ett kort då av, av ä, lappen här, husdjur. Husdjur. Mm. Ljushur. Nej, <laughs> ja, det är bra. Eh, det finns så mycket att säga. Ja. Nej, men då har vi tömt. Vi ja. har ett ämne på en tagning. Bra jobbat. God lyssning. Ja, Hej. Tja.